četvrtkom. Godina je 1967. Američka rock grupa Mothers of Invention objavila je svoj drugi album. Naziv albuma je Absolutely Free. Druga pjesma na albumu zove se Plastic People. Album Absolutely Free snimljen je u Njujorku u Studenom 1966. Na njemu je Frank Zappa postao glavna osoba grupe Mother's of Invention. Sve pjesme na tom albumu on je skladao i napisao. Pored naglih ritmičkih promjena pjesme na tom albumu karakterizira jaka satira američkog društva. Frank Zappa je to ovako opisao Mi smo satiričari i namjeravamo satirizirati sve. Ta je poruka doprla do mnogih mladih ljudi. Uspjela se probiti i preko željezne zavijenje svedo Čekoslovačke socijalističke republike. U kolovozu 1968. snage pet zemalja članica Varšavskog ugovora, Njemačke demokratske republike, Mađarske, Poljske, Bugarske i Sovjetskog saveza, pokrenule su operaciju Dunav, vojno gušenje praškog proljeća. 21. kolovo za pola milijuna vojnika tih zemalja interveniralo je u Čehoslovačkoj. Strah od praškog proljeća i reformi, koje su na predstojećem 14. kongresu Komunističke partije Čehoslovačke mogle postati službeni smjer, dovele su do te intervencije. Maršal Andrej Grečko, ministar obrane Sovjetskog saveza, jasno je na sastanku na kojem je obavijestio sovjetske zapovjednike o inovazi na Čehoslovačku, reka koliko je ta akcija važna. Do invazije će doći, makar to izazvalo Treći svjetski rat. Do općeg rata nije došlo. Trupe Varšavskog ugovora brzo su okupirale Čekoslovačku i slomile reformsko vodstvo na čelu s Aleksandrom Dubčekom, prvim sekretarom Komunističke partije Čekoslovačke. Mijec dana nakon intervencije snaga Varšavskog ugovora, u pragu Milan Hlavsa zajedno s nekoliko školskih prijatelja osnovao je rock grupu. Klavse i prijatelji bili su obožavatelji grupa Velvet Underground, The Doors i Mothers of Invention. Za ime svoje grupe odabrali su naslov pjesme s albuma Mothers of Invention, nazvali su se Plastic People of the Universe. Rock glazba u vrijeme takozvane normalizacije ili obračuna s reformistima praškog proljeća nije baš bila omiljena od čehoslovačkih vlasti. Čehoslovački režim imao je za rock glazbenike poseban tretman. Njega lako opisuje Barbara Falk u knjizi Dileme disidentstva u Istočnoj i Srednjoj Europi. Stvaranje glazbe službano je u svakom većem gradu ili regiji nazirano od niza glazbenih agencija pod pokroviteljstvom partijske države. Mogućnost nastupanja i dobivanja plaće bila je koordinirana od tih agencija. Kako bi se kvalificiralo za profesionalnog ili amaterskog glazbenika, moralo se proći ispiti postupak audicije. U ranim 1970. svi glazbenici morali su proći ispit rekvalifikacije u kojem su njihovi politički stavovi, riječi, pjesama, čak i način odjevanja bili jednako važni kao i njihova glazbena sposobnost. Godine 1973. glazbena unija otpustila je 3000 svojih članova. Rok glazbenici bili su posebno desetkovani do točke na koje je službeno dopušteno postojanje samo šačice bendova. Zadane su smjernice, kulturni inspektori posjećivali su koncerte, prijetnje i cenzura bili su sve prisutni. Radim Hladik, službeni glazbenik koji je radio tijekom toga razdoblja i koji je bio član ispitnog povjerenstva u Pragu, komentirao je to cinično. Postojale su tri stvari koje su se mogle napraviti u toj situaciji. Pokušati nastaviti svirati, a da ne razljutite režim, emigrirati ili napustiti profesionalni status glazbenika. Milan Hlausa bio je basist grupe Plastic People of the Universe. Važna osoba u stvaranju te grupe bio je Ivan Jirovs, povisničar umjetnosti i kulturni kritičar, koji je postao menadžer grupe. Ono što je Andy Warhol bio za Velvet Underground, to je Iraus koji u Nadima Kludi bio za Plastic People of the Universe. Pored njih tu su još bili gitaristi Jozef Janiček i svirač viole Jerže Kabeš. Kako je Iraus vjerovao da je engleski lingva franka, rock glazbe, pozvao je grupu Paula Wilsona, kanadjenina koji je predavao u Pragu. On je prevodio pjesme na engleski, pjevao ih i ostale članove grupe poučavao engleskom jeziku. Nije prošlo puno vremena i plastični ljudi svemira našli su se u sukobu s režimom. Godine 1970. Čehoslovačke vlasti oduzele su dozvolu grupi Plastic People of the Universe da svira u javnosti. I to je trebao biti kraj njihovog postojanja. Ali grupa, točnije rečeno njihov menadžer Ivan Jirovs, nije se lako dao zabraniti. Barbara Falk piše. Ivan Jirovs koristio je pojam druga kultura kako bi opisao nekonformistično i neslužbeno stvaranje glazbe u koje je bio uključen. Ne iznenađuje da su Vaclav Havel, dramski pisaci, disident i Jirovs bili prijatelji. Havel je kulturu uzimao kao polazišnu točku za teoretiziranje o politici. Jirovs je primijenio politiku na svoje umjetničke potvate, efektivno uklanjajući politiku iz kontrakulturne djelatnosti. Jirovs je bio umjetnički direktor i menadžer benda Plastic People of the Universe ili PPU. Glazbeno, PPU nisu bili nužno najbolji onoga što je praški underground mogao ponuditi, ali pod Jerovsovim vodstvom oni su došli u središte pažnje, i to ne samo malene i uglavnom u pragu smještene zajednice disidenata, sladokusaca, rock glazbe i ostataka naraštaja 1960. društvenoj i politički marginaliziranog u normalizaciji, već i STB-a ili državne sigurnosti. PPU je kombinirao psihodelični zvuk vrlo sličan onom Velvet Undergrounda s ritualnim kazalištem. Jerovsi je svjetsno povezao autentičnost i poštenje PPU-a s politikom, jer njihova glazba nije bila službeno odobrena. Kako partijska država nije bila uključena u kvarenje ili manipulaciju benda, Jerovsi je implicirao da je sama glazba slobodna od kompromisa ili komodifikacije. Ostali članovi Plastic People of the Universe vjerojatno su samo htjeli svirati glazbu koju su voljeli i oblačiti se kako su htjeli. Iraus je smatrao da su njihovo slobodno sviranje rock glazbe i njihov nekonformistički izgled subverzivna dijela protiv represivnog režima. Tako je na tu grupu gledao i režim. Prva zabrana stigla je 1970. godine. Tada su institucije čehoslovačkog režima zabranile da Plastic People of the Universe javno nastupaju. Od tog trenutka grupa je nastupala tajno. Godine 1976. Ivan Irovus organizirao je koncert u malenom gradu bojanovice. Koncert je bio tajan i trebao je proslaviti činjenicu da se Ireus oženio. Koncert je imao naziv Magorovo ili Ludino vjenčanje i na njemu je pored Plastic People of the Universe sviralo još 13 drugih uglavnom rock grupa. Režim je reagirao uhićenjem 20 glazbenika koji su nastupili na tom koncertu. Preko stotinu gledatelja koncerta ispitivali su policija i sigurnosne službe. U Pragu je organizirano i suđenje članovima grupe Plastic People of the Universe. Barbara Falk piše. But gonna try Vlasti su glazbenike povezale s nedoličnim ponašanjem, upotrebom narkotika, alkoholizmom, opisivale su Plastic People of the Universe kao narušavanje javnog reda i mira, moralno uvredljive i suprotstavljene poredku. Tekstovi pjesama citirani su kao neoboriv dokaz. Underground glazba prikazana kao odbratna i urotnička. Rezultat je bio kulturni ekvivalent političkim suđenjima iz 1950-ih. Suđenje Jirovsu još trojici članova Plastic People of the Universe pratili su mnogi. U sudnici je bio i Vaclav Havel. On je bio revoltiran činjenicom da režim sudi članovima ro grupe zbog glazbe koju sviraju i zbog toga kako izgledaju. U sjećanju na te događaje koje 1990. dao Karelu Hviždelu za knjigu Narušavanje mira, Havel je ovako opisao to suđenje. Taj slučaj nije imao ništa s borbom dviju suprotstavljenih političkih klika. Bilo je to nešto puno gore. Napad totalitarnog sustava na sam život, na samu suštinu ljudske slobode i integriteta. Objekti toga napada nisu bili veterani starih političkih bitaka. Nisu imali nikakvu političku prošlost, niti su imali dobro definirane političke stavove. Jednostavno su bili mladi ljudi koji su željeli živjeti na svoj način, živjeti u harmoniji sa sobom, i koji su željeli izraziti se na istinit način. Sudski napad na njih, posebno onaj koji bi prošao neopaženo, mogao bi biti presedan za nešto uistinu zlo. Režim je mogao početi zatvarati sve koji su nezavisno mislili i koji su se nezavisno izražavali, čak i ako su to činili samoprivatno. Tako su ta uhićenja bila istinski uzbunjujuća, bila su napad na duhovnu i intelektualnu slobodu čovjeka. Napad režima na Plastic People of the Universe izazvao je odgovor čeških disidenata okupljenih oko Vaclova Havela. Bili su to bivši istaknuti članovi Praškog proljeća poput Iržija Hajeka, nekadašnjeg ministra vanjskih poslova, ili Zdeneka Mlinarža, istaknutog člana komunističke partije. Bili su to pisci poput Ludovika Vaculika i Pavela Kohuta i filozofi poput Iržija Nemeca i Jana Patočke. Ta je skupina sastavila dokument koji će u povijest ući pod imenom povelja 77. U tom dokumentu pozvaće Čehoslovačke vlasti da poštuju Ustav zemlje i međunarodne sporazume koje su potpisali i koji su time postali dio zakonodavstva Čehoslovačke. Potpisnici su posebno mislili na dokument koji su predstavnici Čehoslovačke socijalističke republike potpisali u Helsinkiju 1975. na završnom sastanku konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji. U takozvanoj košari u ljudskim pravima u sedmom poglavlju završnog akta te konferencije pisale su i ove riječi. Države su dionice poštivajuća ljudska prava i temeljne slobode, uključujući slobodu mišljenja, savjesti, vjere ili uvjerenja svih, bez obzira na rasu, spol i jezik ili vjeru. Ona će promicati i poticati djelotvornu primjenu građanskih, političkih, gospodarskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda, od kojih svako proizlazi iz prirodnog dostojanstva ljudske osobe i prijeku su potrebna za njen slobodan i potpun razvoj. Među 35 država potpisnica završnog akta konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji bila je Čekoslovačka nepune dvije godine nakon potpisivanja akta u kojemu se jamčilo poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, Čehoslovačka vlada sudila je članovima rok grupe zbog glazbe koju su svirali i zbog načina na koji su živjeli i izgledali. I Čehoslovački disidenti odlučili su napisati Povelju 77 u kojoj su tražili od Čehoslovačke vlade da poštuje međunarodni sporazum koji je potpisala i ništa više. Povilja 77 vjerojatno je najvažniji disidentski dokument nastao u Europi nakon drugog svjetskog rata. Taj dokument ne bi mogao nastati da krajem 60. godina Evropske države i Sjedine američke države i Kanada nisu počele pripremu za konferenciju koja će 1975. godine završiti potpisivanjem završnog akta konferencije o Evropskoj sigurnosti i suradnji. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Priprema za Helsinšku konferenciju je bila višegodišnja. Dakle, riječ je bila o procesu, procesu koji je zbog tako velikog broja sudionika i mogućnosti da svi kao Malta ili i Monako mogu blokirati proces ako smatraju da je problem tako važan da se preko njega ne može prijeći, je naravno bio dugotrajan, on je zahtijevao pisanja, dopisivanja, novu strukturiranje koje je bilo toliko iscrpljujuće da su čak i pravni eksperti izgubili uopće više osjećaj gdje smo došli, dokle smo došli i slično. I činilo se da je riječ još o jednom diplomatskom nastojanju koje će nakon više godina truda završiti sa dokumentom od kojeg vjerojatno neće biti puno ili koji se neće spominjati osobito u svjetskoj povijesti. Prvi sastanak pripremnije je bio u Finskoj. Finska je bila zemlja koja je s jedne strane logično izabrana za, za takav sastanak. Finska je naime bila po mnogim stvarima zapadna zemlja, ali je u vanjsko-političkom smislu bila bliska odana ili odana pod znacima Sovjetskom Savezu, dakle ona je bila prihvatljiva i jednoj i drugoj strani, oko toga nije bilo rasprave i finska politika je godinama sa predsjednikom Kekonenom gradila jedan specifičan odnos vlastite samostalne politike, ali koja neće nikada uvrijediti ili osobito izazvati Mosku. To je bio i razlog zbog čega je finska sa Beogradom, odnosno Tito i Kekonen već vrlo rano uspostavili vrlo dobre odnose, jer su zapravo motivi bili slični, ali trebalo je s više obazirivosti se odnositi prema Moskvi, ali ostati samostalan. Dakle, puno je bilo teže to tim dvjema zemljama nego, primjerice, Švedskoj ili Švicarskoj, koja je možda bila jedina, u pravom smislu, neutralna država. Pa su onda sastanci trajali, sastanci su se održavali u Ženevi i tako dalje, da bi 1975. godine konačno došlo do tog povijesnog susreta 35 pet europskih državnika u finlandiji e, dvorani u, u helsinku gdje su se okupili doista vrlo različiti i interesantni ljudi ako s jedne strane ste imali e, Bugarskog lidera Todora Živkova, ali ste imali Carlosa Navara iz e, Madrida, imali ste predsjednika Tita, ali ste imali i Honeckera i Šmita iz istočne, odnosno zapadne e, Njemačke. Prvo kolova za 1975. godine za slanstvo 35 europskih država kao i Sjedinjeg američkih država i Kanade okupili su se u Helsinkiju kako bi potpisali završni akt konferencije u europskoj sigurnosti suradnji. Pripreme za konferenciju počele su krajem 60. godina i nakon godina pregovora i usaglašavanja stavova 35 predsjednika i premijera okupili su se u Finlandiji kongresnom centru koji se također počeo graditi krajem 60. godina prema nacrtima glasovi tog finskog arhitekta Alvara Altoa Među 35 potpisnika završnog dokumenta bio je Gustav Husak, generalni sekretar Komunističke partije Čegoslovačke, koji će te 75. svojim titulama dodati i onu predsjednika Čegoslovačke socijalističke republike. Husak je po zanimanju bio pravnik, postao je član Komunističke partije Slovačke 1933. kada mu je bilo 20 godina. U doba stajljenističkih čistki u Čegoslovačkoj on je uhićen i na namještenom suđenju osuđen je na Zatorsku kaznu. U zatvor je proveo šest godina. Nakon izlaska na slobodu dobio je niži posao u vladinom aparatu, a 1963 njegova presuda je poništena i on je vraćen u partiju u godinama prije praškog proljeća protivio se neostalinizmu ali kada je Sovjetski savez postao sve uzbunjeniji događajima u pragu Husak je počeo pozivati na oprez i usporavanje reformi. Kada su snage Varšavskog ugovora intervenirale u Čekoslovačkoj, Husak je postao osoba od povjerenja Sovjetskog saveza. U travnju 1969. oni je naslijedio Aleksandra Dubčeka na položaju prvog sekretara partije i tada se zahuktala takozvana normalizacija. Richard Crampton u knjizi Istočna Europa u 20. stoljeću i kasnije piše Jedan od Husakovih prioriteta, nakon što je postao prvi sekretar, bio je da očisti partiju od reformista i revizionista. Proces je počeo od 1970. i trajao je četiri godine. Na koncu 327 tisuća članova partije izgubilo je članske iskaznice, a daljnjih 150 tisuća dobrovoljno je otišlo iz partije. Ona je sasječena za jednu trećinu. Čistka je bila manje rigorozna u Slovačkoj, ali bila je posebno opaka među glavnim arhitektima reformi, inteligencijom. Dva od tri člana Saveza književnika izgubila su svoj posao. Otpušteno je 900 sveučilišnih profesora i zatvorena je 21. akademska institucija. Između 1969. i 71. prvi put od 1821. godine niti jedan književni časopis nije tiskan u Češkoj i Moravskoj. Proces takozvane normalizacije bio je temeljit i nemilosrdan. Pet godina nakon slamanja Mađarske revolucije, prvi sekretar mađorskih komunista Janoš Kadar proglasio je politiku tko nije izričito protiv nas, ta je s nama. Husak nije namjeravao biti tako popusljiv. On se oslanjao na ogroman represivni aparat. 120 tisuća milicajaca od kojih su 90% bili članovi partije 10 tisuća pripadnika interventne milicije 23 tisuće pričuvnih milicajaca te na nekoliko tisuća pripadnika državne sigurnosti Pored toga tu su bile čehoslovačka vojska kao i 70 tisuća pripadnika sovjetske vojske koji su bili stacionirani u Čegoslovačkoj nakon gušenja praškog proljeća Taj Gustav Husak bio jedan od 35 potpisnika završnog akta konferencije o europskoj sigurnosti suradnji. Vjerojatno on nije očekivao da će mu taj dokument koji je potpisao zadati toliko puno briga. Naravno da najveći uvijek imaju najvažnije mjesto, jedan je bio predsjednik Ford koji je zbog rasporeda sjedenja ispao da sjedi u samom početku, na samom početku dvorane a Sovjetski savez je stavljen u sami kraj odnosno vrh dvorane tako da su bili dvije supersile vrlo udaljene, međutim pošto je objektivan bio razlog zašto je bilo takvo sjedanje onda je ili raspored u dvorani onda se nitko nije bunio. Jugoslavija imala također vrlo istaknuto mjesto ne samo zbog tog prvog sastanka koji je slijedio Helsinkiju, nego i po predsjedanju kojeg je predsjednik Tito predsjeda onda drugim radom, danom rada skupa i naravno Finci koji su bili prisutni. Predsjednik ili šef sovjetske partije i delegacije je bio Leonid Brežnjev, koji je prije osam mjeseci prije Helsinkija dobio infarkt i već ozbiljno bolestan, nije se mogao dnevno koncentrirati na više od nekoliko sati, što se moglo vidjeti da je u pojedinim trenucima onda Andrej Gromiko, ministar vanjskih poslova i jedan od arhitekata Helsinkija, uskakao na njegovo mjesto. Međutim, iz jugoslavenskog tima su rekli da kad je došlo susreta između dviju i zaslanstava, da je Brežnjev pokazivao znake da je zaboravljao imena, da je postao nerazgovjetan u, u pojedinim godinima. On je uh, bio je tu veliki kontrast u odnosu na šefa vrlo staroga, ali šefa jugoslavenskog izaslanstva. Takav je bio međusoban odnos ili ono što se u dvorani vidjelo. Tu je bilo jedno ipak pozitivna svečarska atmosfera. Jeli? Stvari su bile uglavnom dogovorene ranije i svi su, kako to često biva u međunarodnim odnosima, svi su čitali ili željeli vidjeti u sporozumu ono što im najbolje odgovara. I predsjednik Sjedinjenih američkih država Gerald Ford i generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza Leonid Iljid Brežnjev nisu bili na glasu kao najbistriji ljudi. Američki predsjednik Lyndon Johnson, koji je desetljećima bijedo na najmoćnijih ljudi u Američkom kongresu, za Geralda Forda jednom je rekao da je previše puta igrao američki nogomet beskacige. Brežnjev također nije bio čovjek velikog intelektualnog i radnog potencijala. U vrijeme dok je Hrušćo bio na čelu partije, države od članova Politburova partije očekivalo se da rade 10 do 12 sati na dan. To je činio i Brežnjev. Ubrzo nakon što je smijenjen Hruščov, je u partiji uveo novi način rada. 28. srpnja 1966. Politbiro je uredbom odredio da će njegovi članovi imati pravo na godišnji odmor u trajanju od 10 tjedana. Radni dan počinjao je u 9. ujutro i trajao do 5. poslijepodne podne i uključivao je obaveznu stanku za ručak. Brežnjevi je ubrzo nakon dolaska na vlast počeo imati i probleme sa zdravljem. Već 1953. on se u pismu Georgiju Malj požalio na loše zdravlje, na pretrpljeni infarkt i probleme s venama. 20 godina kasnije njegovo je zdravlje bilo puno gore. Dimitri Volkogonov u knjizi Autopsija za carstvo piše Cijeli svijet je mogao biti svjestan da je Brežnjev bolestan čovjek, ali centralni komitet i politbiropa i on sam učinili su sve da bi sakrili tu činjenicu. Govoreći 18. ožujka 1975. pred europskim komunističkim vođama u Budimpešti, Brežnjev je potrošio puno vremena govoreći im da je premoren, ali ne bolestan. Iskreno od vas tražim drugovi da imate na umu da smo, iako stvarno jedno vrijeme nisam bio dobro, donijeli čvrstu odluku da ne govorimo o tome javno. Trebam neko vrijeme i prikladan režim kako bih prevladao ovu premurenost. Nema ništa drugo loše sa mnom. Zahvalan sam vam drugovi za vašu skrbu mojem zdravlju. I iskoristio bih ovu prigodu da vam dam do znanja da sam borac i da ću to ostati do kraja. U stvari, on je već bio ozbiljno bolestan. Godine 1975. Brežnjovi doživio težak infarkt. Njegove posljedice vidjele su se na konferenciji o europskoj sigurnosti i suradnju Helsinki u Američki državni tajnik Henry Kissinger u knjizi Godine obnove ovako opisuje sovjetskog vođu u Helsinki. -u. Izgledao je umorno i raspon njegove pažnje bio je kratak. U dva sastanka s Fordom mogli ste namjestiti sat prema njegovoj sposobnosti za ozbiljan dijalog Dva sata čini se da su bila maksimum. Prema kraju tog intervala njegova je koncentracija počinjala padati. Njegov je govor postao nerazgovjetan i Gromiko bi preuzeo razgovor. Gromiko pak nije preživio 20 godina na mjestu ministra vanjskih poslova zato što je preuzimao rizike. Stoga je njegova uloga u pregovorima naginjala prema pat poziciji. Sve dok Brežnjiv na sljedećem sastanku ne bi povratio kontrolu. Brežnjev je bio loše, ali ostatak sovjetskog izaslanstva bio dobrog zdravlja. Brežnjev nikada nije ostvario potpunu nadmoć nad državom i partijom. Put do Helsinkija pored njega trasirale su i druge važne figure Sovjetskog saveza, poput ministra vanjskih poslova Andreja Gromika, koji je naslijedio Vjačeslava Molotova na tom mjestu. Za Sovjetski savez završni akt konferencije bio je dobar i poželjan dokument. Sjedinjene Države su nastojale staviti u drugi plan nepovredivost granica, to su svi priznavali, to je tako više desetljeća trajalo, ali to se možda nije trebalo naglas isticati. Sovjetski Savez je smatrao da će insistiranje na ljudskim pravima, što je bio što je bila treća korpa sporazuma koji je bio neobično veliki i tako dalje koji je bio podijeljen zapravo u tri velike cjeline ili ako hoćete četiri četvrta je bila o daljnjem planu rada konferencije o Europskoj sigurnosti i suradnji i gdje će se i na koji način sastajati, dok su ova prva tri bila najvažnija u Sovjetskom savezu je bilo najvažnije ono što je bilo zapisano u njegovim prvim odnosno drugim načelima naročito prvim, prva su bila politička i bila su vojna, druga su bila ekonomska a najmanje ono što je bilo u trećoj korpi koja je govorila o ljudskim pravima. Nikada ranije u hladnoratovskom kontekstu ljudska prava nisu ušla u jedan međunarodni sporazum, nikada ranije se o tome nije govorilo, ali je to činilo se bilo potpuno neprepoznatljivo sovjetskim političarima. Doduše, ne baš potpuno jer kada je završni sporazum stavljen na stol u Sovjetskom e, državnom vrhu i kad su članovi prezidija e, to e, čitali, namrgodili su se i rekli da bi ovo moglo biti neugodno za Sovjetski savez na što je Andrej Gromiko, ministar vanjskih poslova vjerojatno sa željom da se razgovor, da, da dakle nastojanje višegodišnje konačno kulminira sa nečim opipljivim, e, rekao je, mi smo gospodari u vlastitoj kući, on nama ovisi Hoćemo li se obazirati točno što tu piše, konačno jedan, jedna od točaka sporazuma govori o tome da se zemlje ne smiju uplitati u tuđe poslove ili u unutarnje poslove drugih zemalja. Prema tome, sporazum se mogao tumačiti i čitati na različite, na različite načine. Mnogi su tu željeli pročitati ono što, što im je bolje odgovaralo i zato je sporazum mogao biti potpisan sa jednim pozitivnim dojmom, atmosferom i činilo se da su s jedne i druge strane mnogi bili zadovoljni. Početkom 1960-ih u Europi se počela stvarati neformalna koalicija devet država. Među njima bile su zemlje članice Varšavskog ugovora, Bugarska, Mađarska i Rumunjska, zemlja članica NATO saveza, Danska, neutralne zemlje Austrija, Finska i Švedska te nestvrstana zemlja Jugoslavija. Od neutralnih europskih država tu je nedostajala samo Švicarska, ali ona nije sudjelovala u osnivanju te skupine jer tada nije bila članica Ujedinjenih naroda. Ta skupina od devet zemalja imala je važnu ulogu u formuliranju politike popuštanja napetosti u Europi. Grupa je nastala 1960. na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Pet godina kasnije ona je predložila mjere za popuštanje napetosti u Europi Mjere su ušle u rezoluciju 2.1.2.9 Ujedinjenih naroda. Neutralne zemlje i Jugoslavija imale su i kakvog razloga da konferencija o europskoj sigurnosti i suradnji uspije. Ona bi tim zemljama donijela sigurnost i priznanje njihovog statusa. Jugoslavijski položaj u hladnom ratu je bio naravno specifičan i zbog toga je jedan od najdinamičnijih i vrlo zanimljiv. Jugoslaviji je konferencija donekle bila potvrda onoga što je Jugoslavija smatrala vlastitom politikom i logikom u hladnom ratu, a to je značilo smanjenje napetosti između suprotstavljenih, ideoloških suprotstavljenih blokova. To je konferencija trebala osigurati. U tom smislu, Angažman oko konferencije je bio upravo ono što je Beogradska vlada predsjednika Tita tražila, na čemu je inzistirala i u tom smislu to se uklopilo dobro u jugoslavensku politiku. S druge strane, Jugoslavija kako su sami o sebi jugoslavenski političari govorili, je bila jedna od glavnih korisnika hladnog rata jer je taj položaj između istoka i zapada vrlo dobro koristila i imala i bila pažena i od jednoga i od drugoga bloka kao što se konačno vidjelo odmah poslije konferencije o Evropskoj sigurnosti i suradnji, kada predsjednik Ford dolazi u Beograd i kada je prvi sastanak nakon Helsinkija, 1977. godine, bio održan upravo u Beogradu, zbog važne jugoslavenske uloge u pripremni konferencije o Evropskoj sigurnosti i suradnji. Prema tome, ona je u svoju vanjsko-političku doktrinu i arhitekturu dobro ugradila procese koji su otvoreni od konca 60. godina i početkom 70. godina sa konferencijom Europske sigurnosti i suradnji. U isto vrijeme tada se nije vidjelo da ono što bi konferencija mogla imati korodivno djelovanje na hladni rat, da to dugoročno Jugoslavi, pogotovo sa njezinom unutarnjom krizom, ne može biti od velike koristi. Neutralne države imale su svaka svoj interes u pokretanju i održavanju konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji. Finska je u želji da potvrdi svoju nezavisnost i da se odmakne od Sovjetskog saveza napustila nordijsku orijentaciju svoje vanjske politike i 1969. godine uputila memorandum Sjedinjem američkim državama i zapadnim zemljama u kojem ih je podsjetila na deklaraciju Varšavskog ugovora o pokretanju konferencije koja bi raspravila i riješila pitanje sigurnosti u europi Finska se i ponudila da bude mjesto gdje će i raditi ta konferencija. Ponuda je prihvaćena. Doduše, već na početku rada konferencije, zemlje sudionice nisu bile sretne načinom na koji Finska vodi tu konferenciju, pa ona na dvije godine premještena u ženevu. Opet je usluge za sjedanje predložila jedna neutralna europska država. 18. siječnja 1973. Švicarski diplomat Samuel Kampiš uveo pojam košara kako bi osigurao da u pregovore o završnom aktu uđu i ljudska i građanska prava. Uđenje pojma iz svakodnevnog govora olakšalo je da pojmovi ljudskih prava dobiju status koji neće biti prijeteći zemljama Varšavskog ugovora. Za neutralne zemlje Jugoslaviju posebno su bila važna pitanja uzdržavanja od upotrebe sile koje su našla mjesto u drugom načelu završnog akta. Države sudionice će se između sebe i u međunarodnim odnosima općenito suzdržati od prijetnje ili primjene sile protiv teritorijalne cilovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države ili od nekog drugog postupka koji je suprotan ciljevima Ujedinjenih naroda ili ovoj deklaraciji. Ne može se pozivati ni na kakav razlog kako bi se opravdalo pribjegavanje prijetnje ili primjeni sile u suprotnosti s tim načelom. U pripremnom vremenu su se neutralne nesrpske zemlje najprije prepoznale, počele su se zajedno okupljati i imati zajedničke nastupe. Međutim, kad sam spomenuo da su tu sudjelovale i mikroskopske države, ova je konferencija i činjenica da su sve one bile uključene i da su se mogle čuti, je zapravo afirmirala položaj malih zemalja Europe o kojima najčešće ništa ne čujete. Tako da su države kao što je Andora, Liechtenstein, San Marino, uz ove veće poznate švicarsku Austriju, Finsku, Švedsku, i tri nesrstane zemlje, da su se one također počele čuti. Konačno, konferencija je ušla gotovo u krizu, pripremi sasnjeg ušao u krizu u jednom trenutku kada je Dom Mintov, koji je bio šef laborističke stranke i šef vlade Malte, na nekoliko dana blokirao, uopće zadnji dokument, mogućnost dogovora za početak za potpisivanje sporazuma u, u Helsinkiju, što je bila uloga kakvu Malta nikada sama po sebi ne bi imala, pa ni kakve male zemlje nisu imale. Dakle, one su se kroz to pronašle mogućnost djelovanja i to je nastavljeno po završetku konferencije, rekao sam da je Beograd bio prvo mjesto gdje su se susreli poslije Helsinkija. Inače, tada je izgrađena Sava centar u Beogradu, kao što je konferencija u Helsinkiju bila održana u slavnoj dvorani Finlandiji. A onda je, već također, početkom 80. godina u promijenjenim okolnostima, Novi sastanak bio održan u Madridu koji je bio tek izašao iz vremena diktatur, više desetljene fašističke frankističke diktature i to je u određenom smislu također bila nagrada Madridu za demokratsku reformu, iskorak kojeg su učinili poslije 1975. godine. Prema tome i Jugoslavia i ostale zemlje koje su bile sličnih nekih usmjerenja su se prepoznale kroz konferenciju u Helsinki ili helsinkički proces. Konferencija Europskoj sigurnosti suradnje započela je s radom u Helsinkiju 3. srpnja 1973. godine. Od rujna 73. do 21. srpnja 75. zasjedala je u Ženevi. da bi završila prvo kolova za svečanim potpisivanjem završnog akta konferencije. Akt je potpisan u Helsinkiju. U prvom načelu završnog akta pisalo je. U okviru međunarodnog prava sve države članice imaju jednaka prava i dužnosti. Ona će uzajamno poštivati pravo države da po svoje volji određuje i ostvaruje odnose s drugim državama u skladu s međunarodnim pravom i duhom ove deklaracije. Ona smatraju da se njihove granice mogu mijenjati u skladu s međunarodnim pravom, mirnim putem i sporazumno. One također imaju pravo pripadati ili ne pripadati međunarodnim organizacijama, sudjelovati ili ne sudjelovati u bilateralnim ili multilateralnim ugovorima, uključujući pravo da budu ili ne budu stranka ugovora o sklapanju Saveza. One imaju pravo na neutralnost. Treće načelo završnog akta je ono o nepovredivosti granica u Europi. Kako su granice u Europi povučene nakon Drugog svjetskog rata, takve će i ostati. Jedini način promjene granica je onaj sporazumni ako se zemlje koje graniče dogovore o promjeni granica. U šestom načelu završnog akta piše. Bez obzira na međusobne odnose, države članice suzdržat će se od svakog pojedinačnog ili kolektivnog, izravnog ili neizravnog miješanja u unutarnje ili vanjska pitanja koja su pod jurisdikcijom druge države članice. Također će se, bez obzira na okolnosti, suzdržati od drugog čina, vojne, političke, gospodarske ili druge prisile, kojim bi u svoju korist onemogućile primjenu prava, svojstvenih suverenosti i interesima druge države sudionice, a u svrhu osiguranja prednosti bilo koje vrste. Sve ove riječi bile su ispunjavanje nada zemalja članica Varšavskog ugovora. Tony žadu u svojoj poslieratno povijesti Europe ovako opisuje važnost ovih riječi za te zemlje. Brežnjevi i njegovi kolege nisu mogli željeti više od toga. Ne samo da su političke podjele poslijeratne Europe sada bile službeno i javno prihvaćene i suverenosti i teritorijalna cjelovitost Njemačke Demokratske republike i drugih satelita službeno dane već su se zapadne sile prvi put odrekle oružanih intervencija ili prijetnje takvim intervencijama protiv druge zemlje članice. Ispunjavanje tih želja koje su konačno mogle umiriti kroničan osjećaj nesigurnosti koji su osjećale vođe Sovjetskog saveza od njegovog nastanka, ipak je imalo svoju cijenu. Ona se nalazila u takozvanoj košari o ljudskim pravima. Ta se košara temeljila na sedmom načelu završnog akta, u kojem je pisalo. Države sudionice priznaju značenje ljudskih prava i temeljnih sloboda, poštivanje kojih je bitan čimbenik mira, pravde i blagostanja, prijeko potrebnih za siguran razvoj prijateljskih odnosa i suradnje među njima, kao i suradnje među svim državama. Taj element doista je malo njih prepoznavalo. I čini se svakako da onda niti američka desnica nije zapravo previše vjerovala u taj obrazac je li, ili ljudska prava kao fenomen. I kao nešto u čemu su srednjene toliko superiorne bile istočnoj Evropi je ušlo e, i sa kasnijom administracijom koja je bila demokratska e, administracija predsjednika Jimmy Cartera u mainstream američke politike, a onda i svjetske zapravo politike, bez obzira da li je primjena toga bila potpuno dosljedna. Ja ću vam reći jedan, ili jedan zgodan element, kockica u tome, je iz konca 70. godina, 79. godine. Tada je na razgovoru u Beću i to sa kancelarom Brunom Krajskim, koji je također 75. godine u Helsinkiju, Willibaldom Parom i Rudolfom Kirschlegerom, koji su bili predsjednik, premijer, kancelar, odnosno ministar vanjskih poslova u Austriji. Njih trojica razgovaraju sa jugoslavenskim sadjenim sekretarom za vanjske poslove, ministrom vanjskih poslova Josipom Vrhovcem, i kažu... Nadamo se sedamdeset godina da će da Amerikanci neće ponovo u prvi plan staviti problem ljudskih prava jer ako to naprave i to govore austrijanci pod pritiskom ekstremnih snaga oni bi mogli ponovo pokrenuti kampanju oko ljudskih prava što će zapravo dovesti nas do zida da ćemo u Europi ponovo se naći na početku nećemo moći zapravo ni o čemu razgovarati jer Sovjetski savez naprosto neće htjeti a i neće moći na taj način pregovarati prema tome taj... Koncept je bio problematičan čak i za zemlje koje su se počele graditi na neutralizmu, na brizi za zaustavljanje ratova, na zaustavljanju hladnog rata, ideološke konfrontacije. Austrija je konačno svoj aktivni neutralizam i gradila od 50% šeste praktički godine, malo kasnije nakon što su stekli neovisnost na tom konceptu, međutim očito kad su razgovarali u četiri oka sa nekima u koji su im mogli imati povjerenja onda su bili vrlo oprezni o tome što zapravo ljudska prava znači. Dakle, taj koncept ljudskih prava nije bio potpuno bezazlen u političkom smislu niti je bio samo Stvar nekakve ponašanja ili dobrih ideja ili nečega silno pozitivnog što možda ostaje u zrakopraznom prostoru i na što je više nekakav lip service što treba izgovoriti bez da stvarno mislimo u tome smislu. To se pokazalo već vrlo brzo sa prvim okupljanjem koje je bilo u Moskvi disidenata a onda su kretala i druga i po, postupno smo u Europi dobivali helsinške odbore koji su zapravo se neprestano mogli pozivati na nešto što su vlade tih zemalja ili vlade zemalja gdje su se kršila ljudska prava imale potpisane i postupno se to pretvorilo u oružje koje se moglo ili zaštitu koje se mogla koristiti u nastojenju da se poprave odnosi u toj zemlji ili da se potpuno promijeni poredak u europskim državama. Godine 1976. poljska vlada planirala je povećanje cijena hrane. Prema tom planu cijena kobasica trebala se povećati za 90%. Meso i drugi proizvodi od mesa, kao i mliječni proizvodi, trebali su biti skuplji od 50 do 70%. Cijena šećera trebala je skočiti za 100%. Vlada je planirala i povećanje plaća, ali najveće povećanje trebalo je biti samo 23%. Vlada Narodne republike Poljske namiravala je kroz Sejm poljski parlament brzo progurati to povećanje cijena. 24. lipnja 1976. premijer Jerošević je u Sejmu predstavio te mjere. Za sljedeći dan namjeravaju održati savjetovanja s predstavnicima radnika. 26. lipnja se im je trebao prihvatiti te mjere. Sva ta brzina nije uspjela odvratiti radnike od masovnog iskazivanja nezadovoljstva mjerama koje bi im zagorčale život. 25. lipnja, dan nakon predstavljanja tih mjera, Poljsko je zahvatio val Štrajkova. Najveći su bili u Radomu i tvornici traktora Ursus u Varšavi. Štrajkovi su bili mirni. Kako se vlastima ne bi dala prigoda da ih nasilno uguše. Ali organi represije sve jedno su se obrušili na štrajkaše. Otpušteno je oko 20.0 radnika. Njih oko 10 je osuđeno za prekršaje ili kaznena djela. Na tisuće radnika bilo je uhićeno. Jedna od reakcija na te događaje bilo je osnivanje kora, Komiteta za obranu radnika. Toni žad u svojoj posjedatno povijesti Europe piše. U znak odgovora koji je raskinuo s međusobnom nezainteresiranosti radničkih prosvjeda i prosvjeda intelektualaca od prije nekoliko godina, Jacek Kuron i nekoliko njegovih kolega u ruinu 1976. objavili su osnivanje KORA. To je kratica od Komiteta za obranu radnika. Cilj KORA i Komiteta za obranu ljudskih i građanskih prava osnovanog nekoliko mjeseci ranije bio je da javno prikaže napad na građanska slobode radnika, pomogne im u obrani pred sudom i stvori zajedničku frontu. Tri godine kasnije, u prosincu 1979. intelektualni vođe Kora, neki od njih židovi, neki katolici, neki bivši komunisti, bit će odgovorni za nacrt i objavu povelje o radničkim pravima. Kori je radničkim obiteljima na koje se obrušio režim pomogao ne samo pravnim savjetima, već i pružanjem lječničke pomoći, pomoći u čuvanju i školovanju djece, Pomoći u traženju posla otpuštenim radnicama i radnicima, a davali su novčanu, ali i moralnu pomoć radničkim obiteljima. Kor je bio prvo tijelo koje je stvoreno na tragu košare o ljudskim pravima i završnog akta Helsinske konferencije. Povelja 77 i obrana rok grupe Plastic People of the Universe doći će nešto kasnije. Ljudska prava nisu trebala biti središnje dostignuće završnog akta. Barem su tako mislili predsjednici, premijeri i partijske vođe Sovjetskog saveza i njegovih saveznika iz Istočne i Srednje Europe. Ali ljudska prava su to postala. Pored nepovredivosti granica košara u ljudskim pravima ostala je najtrajnija vrijednost konferencije o Europskoj sigurnosti i suradnji. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Naravno, i tu treba razumijeti evoluciju ili promjenu ukupne atmosfere koja je bila u Europi. Naravno, da hladni rat onda 80. godina nije imao iste oblike kao što, ih, kao što je imao 50. godina, sasvim vjerojatno ono što je ministar Sovjetskog saveza Andrej Gromiko rekao mi smo gospodari u svojoj koji, mi ćemo odlučiti do kojeg točke ćemo ljudska prava poštovati i kako ćemo gledati na treću korpu onoga što je potpisano u Helsinkiju, je koncem 80 godina bilo teže provodivo na taj način nego što bi bilo 50 godina. Međutim, u tome jest bila genijalnost onih koji su početkom 70-ih vidjeli nešto što bi dugoročno moglo odgovarati njihovim interesima puno kasnije. Mnoge istočnoevropske zemlje, Poljska, pa čak i Rubunska je shvaćala da je Helsinki za njih korak naprijed u zaštiti od sovjetskog intervencije. I to dolazi predsjedniku Fordu iz usta komunističkih političara tamo. Ne samo Čaušeskova koji je u Rumunjskoj imao posebnu poseban položaj koji je rekao ovo je dobro, ali ovo je nedovoljno za nas i ja mi se i dalje bojimo Sovjetskog saveza. Sovjetski savez je prema povelju Ujedinjenih nacija imao mogućnost intervencije u takozvanim neprijateljskim zemljama po članku 53. A to su zemlje koje su sudjelovale u ratu na strani nacističke Njemačke. Ali je Helsinki tu olakšao donekle situaciju, možda nedovoljno. Poljski lideri Gjerek tada smatra i dočekuje predsjednika Forda sa velikim oduševljenjem oni smatraju da se dogodilo nešto važno nešto što Poljsku što je riječ o komunističkoj vlasti što Poljsku učvršuje kao samostalnu zemlju pa makar i unutar varšavskog dijela varšavskog ugovora i sovjetskog dijela Europe dakle oni koji su trebali biti najobjektivno zabrinuti su bili najviše sretni i njemci i istočna Europa jer su u tom sporazumu vidjeli nešto što će ograničiti moć sovjetskog saveza oni koji su to trebali bolje vidjeti, ekstremna desnica, zapravo nisu vidjeli u Sjedinjenim državama i nekim drugim zemljama, nisu vidjeli ono što je predstavljalo genijalnost diplomata toga vremena, bez obzira što su, što su motivi bili različiti. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili tekst čitao Ivan Kojunić, emisiju snimio Zoran Cajko, a u rediju je vodio Dario Špelić. E pozdrav i do slušanja.